Shalom och välkomna till programmet Nyheter från Israel Mitt namn är Dan Johansson som läser in de här programmen Och det här programmet är det sista programmet för den här säsongen Vi återkommer sen om några veckor igen med eh, nya sändningar Men nu tar vi paus över sommaren Något som har stort omtalat under den sista tiden här är ju president Trump eh, Obama ses eh, olika uttalanden och eh, i början låter väl väldigt bra tyckte man men när man sen analyserar allt eh, han har sagt för de här olika tillfällena så blir många mer och mer skeptiska. Han säger bland annat i eh, en liten kort notis i tinj världen idag så säger eh, Obama när han nyligen mötte palestiniernas ledare Abbas för samtal om Mellanöstern enetabas ledande rådgivare Nimer Hamad som menar om Obama att det ligger i USA:s nationella och säkerhetsmässiga intresse att det blir en palestinsk stat med Jerusalem som huvudstad. Den amerikanska regeringen var mycket välvilligt inställd till vår syn sa Hamad och refererade till att Jerusalem det ska vara palestiniernas huvudstad. En annan palestinsk företrädare berättade att Obama sagt att han inte tänker låta Israels premiärminister komma i vägen för normalisering mellan USA och muslimvärlden. Och man upplever väl lite i de här olika uttalandena som har varit att det är lite nya vindar... Israel är inte så att säga i första rummet nu hela tiden utan det gäller för USA också att få in muslimerna och den arabiska världen i den här svären. Ifrån David Silver när i Jerusalem så skriver han där att det handlar inte om oss och vad vi vill, det handlar om honom alltså om Gud och vad han vill. Och genom hela sitt tal så upprepade Obama hela tiden att vi ska skapa fred, vi kan föra religionerna samman och vi ska leva tillsammans i harmoni. Och han har stor vikt vid interreligiösa möten där kristna, muslimer och judar kan komma samman och tillbe inför Gud. Ja, vilken Gud frågar man sig då? Han talade om den fred vi ska söka mellan religionerna och gav uttryck för övertygelsen att det finns mer än en väg till Gud och att alla religioner är goda. Han nämnde fred inte bara i samband med talet om religion men även allmänt. Och på ett mycket skickligt övertalande sätt talade Obama om att återförena världen, särskilt då muslimerna och västvärlden. Och i sitt brev säger just Silver att eh, han är en slipad kommunikatör Obama så att eh, det är inte bara att lyssna och tycka att eh, det var väldigt bra det han sa. Utan man behöver faktiskt gå in och eh, analysera vad det är han sa. Härom natten också så eh, om, fick man eh, positiva reaktioner på Obamas eh, tal eh Netanyahu sa ju först att det var ett tal som var ett steg framåt i rikt i åt rätt håll så att säga. Men eh, Abbas chefsförhandlare sa Ericat vad som gäller offentliga uttalanden kompromisslös och hävdade att det skulle ta tusen år innan en palestinsk ledare gick med på att Israel är en judisk stat. Ja, det blir svårt att överbrygga de klyftorna inom PLO har man ju alltid vägrat gå med på att israelerna har en historisk förankring i Israel och att den judiska historien började där. Att han jag däremot godtar verkligheten att det finns ett palestinskt folk i samma land och att man kan leva vid varandras sida i ett gott grannskap. Det ska också bli intressant, säger Dick Haas, att få höra vad Sveriges Radio tänker rapportera om det som just nu sker i Iran. Där är generalen Josef Baidats, han är chefen för den israeliska underrättelsetjänstens forskningsavdelning. Han summerade sina bedömningar om kärnvapenhotet i den israeliska riksdagens försvarsutskott på måndagen han sa också att det är tämligen givet att Irans nukleära förmåga utvecklas mycket snabbare än USA:s försök att genom diplomati söka komma till tals med Iran. Bomben kommer att göra Gyllands Gyllandes långt före diplomatin säger han. Benjamin Matt Benjamin Netanyahu sa också några ord i det israeliska utskottet och hävdade att Barack Obama vid hans senaste möte med varandra i Vita huset var ensam att man inte kommer att tillåta att Iran får kapacitet att färdigställa kärnvapen. Så uttalandena i Knesset tycks påminna oss om att tiden rinner undan och att risken ökar för att Israel söker avvärja Irans kärnvapenhot med egna medel, så kallade militära medel. Här kan man bara påminna om vad en amerikansk toppmilitär sa. Det var amiralen Mike Mullen som sa att den dagen Iran har kärnvapen kan det uppstå en katastrofal situation- Inte bara i Mellanöstern utan också i hela världen och det måste vi förhindra En del av det här kommer jag ju själv att ta upp på ISL-konferensen på Sundsgården nu första veckan i juli Då jag kommer att undervisa om Gog i Magog och det kommande holocaust Och mitt andra bibelstudium där heter är antikrist och Gog samma person Ja i sydsvenskan läser jag att Netanyahu går med på en palestinsk stat. För första gången så går Israels premiärminister Benjamin Netanyahu med på en palestinsk stat. Men han har flera tunga förbehåll som gör att utspelet blir svårt att smälta både för palestinier och USA. För det första så får palestinierna inte ha någon militär förmåga, förklarade Netanyahu i ett helt emot sett längetal på söndagskvällen. Om vi får garantier om demilitarisering och det säkerhetsarrangemang som Israel kräver och om palestinierna erkänner Israel som det judiska folkets land då är vi redo för en äkta fredsuppgörelse att nå lösningen med en avmilitariserad palestinsk stat sida vid sida vid den judiska staten. Så det är ståndpunkten just idag. I Israel så har Benjamin Nathan Jaa utsett en person för att hjälpa till att få loss den sedan tre år fängslade israeliska soldaten Gilad Shalit. Den som har fått uppdraget är den 56-årige Haggai Hadass Som tidigare var avdelningschef hos den israeliska underrättelsetjänsten Mossad Och det är han som ska samordna ansträngningarna från gering och säkerhetstjänst Att verkligen se till att den här stackars gabben skulle komma ut ur sitt gömställe Eller där han hålls fången sedan tre år tillbaka i tiden Är det också att på grund av svårigheterna på Västbanken och Gaza så emigrerar de kristna. Det finns endast 5000 evangeliskt troende kvar på Västbanken och Gaza. De ekonomiska svårigheterna och trycket från en dominerande muslimsk kultur gör att när man får chansen så emigrerar man. Vi tillhör den slagna och den glömda kyrkan säger en annan palestinsk pastor städerna Betlehem och Nasaret är inte särskilt drabbat av emigrationen det har kommit lite lindrigare undan. Att kristna flyr är inte bara en mänsklig och kulturell tragedi det är också en förlust för det palestinska folket och för stabiliteten i området sa de här olika pastorerna. Så är den israeliska tjänstemännen upprörda över en FN-rapport som är skriven av en tremanagrupp som har tillsätts av FNs generalsekreterare Ban Ki-moon. Där anklagas Israel för att avsiktigt ha gjort FN-byggnader till mål under Gaza-kriget. President Simon Peres sa till Bankemon att även om några misstag har skett så har Israel aldrig avsiktligt riktat sig mot förvänta nationernas faciliteter. Och vi kommer aldrig att be om ursäkt eftersom vi har rätt att försvara våra kvinnor och barn. Simon Peres bad istället Bankemon besvara frågan varför slog den ner 4 000 missiler? på israeliska barn under tre års tid men vi ska tydligen be om ursäkt för det här I Sverige just nu så är det en, en palestinier en arab som reser omkring han heter eh, Taz Zahda och eh, han berättar om sin eh, väg till tro han var alltså mycket nära i eh, Yasser Arafat I sin tjänst Han eh, tränade som nordkoreaner Och nordvetnameser och kineser I Jordanien till exempel Han blev en skicklig krypskydd Och eh, Han kallades för Yazar Som betyder slaktaren Och han regel deltog i regelrätta strider han gjorde attentat han mördade personer som var misshagliga för rörelsen och på den så kallade fritiden kastade han handgranater och sköt mot kristna hus han var al-Aqsa chaufför men när Jordanien tröttnade på Palestina och kastade ut honom under sista september 1970 så räddades han genom ett mirakel tre dagar innan slakten började tvingades han nämnligen hem till Qatar för att hans mor var sjuk. Så har tiden gått Han har blivit troende Han tror på Jesus som messias Och nu reser han runt i världen För att eh, be dels eh, Det judiska folket Om förlåtelse För eh, det han har varit med Och ställt till med Han ber också I synagoger träffar han judar Och han gör allt för att överbrygga De här olika eh, Klyftorna som har varit Och så jag har fått ifrån Sverige Israel ifrån handelskammaren där. Det är ju väldigt stor ekonomiska vad ska jag säga handelsavtal som finns mellan Israel och de omkringliggande länderna. Eh siffrorna på 15 miljarder israeliska shekel, alltså 28 miljarder kronor har nämnts så det är stora volymer som går över gränserna där. Eh det är 30 stycken framträdande affärsmänningar som har skapat den här handelspakten kan vi säga och det visas så nu att de flesta varor som säljs på den palestinska marknaden det är israeliska varor Stormarknader på Westbanken säljer huvudsakligen varor som är gjorda utav israeliska företag så som Ossem Straws och Elite och de två ekonomierna alltså den israeliska och den palestinska är redan ömsesidigt beroende av varandra säger man från handelskammaren vad gjorde de under detta handel Israel och den palestinska myndigheten att hjälpa de olika affärsmännen att eh, komma upp till tals med varandra och dessutom kommer man att jobba mot tredje part för att hjälpa palestinierna att öka handeln med till exempel Kanada och Japan den palestinska exporten till Israel omfattar för tillfället främst livsmedelsprodukter, men potentialen är stor till exempel outsourcing av IT-jobb till palestinska företag på Västbanken. Det finns tre eller fyra mjukvaruföretag i Ramallah alltså på Västbanken som arbetar med israeliska high-tech företag under sex turer inkluderar bygg jordbruk biomed ja möjligheterna är obegränsade allt man behöver det är bara den rätta viljan så vi ser alltså hur de företagen på bägge sidor om gränsen eh arbetar tillsammans nu för att lösa olika problem man har också sen sex år tillbaka en ett samarbete vad det gäller hälsa och vaccinationer och så här för att kunna stå emot kommande pandemier där Israelna har försätt med utrustning av olika slag. Ja, kära vänner, det var nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson som har läst dem här och jag hoppas att du får en skön sommar. Fortsätt att be för Mellanöstern för att både palestinier och judar får uppleva att Jesus är messias, den de ska vänta på och som kommer att skapa den slutliga freden där borta. Så önskar jag dig lehitra åt och shalom.